أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نسويرا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سوره الانبياء دې کې د مضمون بیانې دو چې کوم د الله برغزیدہ بندگان دي انبيي کرام عليهم السلام دا ټول الله ته محتاج دي الله فرمایي ولقد اتینا موسی او هارون الفرقان موسی او هارون ته ما کتاب مون کتاب ورکا دی ما تا مختاجو دارنگی ولقد آتینا ابراہیما رشدہو ابراہیما علیہ السلام تا منگا دا دن پوئے ورکا او گورا ابراہیما علیہ السلام تا منگا اسحاک علیہ السلام ورکا یاقوب علیہ السلام ورکا او منگا دی نیکان اگر دولا. او گورا لوت علیہ السلام تا مونگ پیغمبری ورکا مونگ اخفل رحمت کے داخل کا نور علیہ السلام تا او گورا فنج جینا ہو مونگ اغلا نجات ورکا و داودہ و سلیمان او یاد کا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام از یحکمانی کلچ دی دوارو پہ کولا په بارده یو فصل کې یو تنو د هغه بيزيری د چا په فصل کې اوسرولې د داوود عليه ورته یو په سلوک چنده دی بزو قیمت او د هلاک شوی فصل قیمت دا برابر دی نو بس دا بزيبا د پټیواله تور کی داود علیہ السلام پر کا کا دا بزيبا ده دی فصل د خاون شي بس پېسلام اغيمنلا چکلا پیسہ اغي عمان الله دغه سليمان عليه السلام را روانو ټیک دپلار می داز پیسہ کړه دا خو د نماز لکی او بل شان را لرلی سليمان عليه السلام وی د دا مالک با دا فصل سنبالی او چې له د مالک د پسل سره یې ترغیبه د چیلونو پیداغلی چې تر دا پسل خپل حت ته نی رسیدلی چې دا فصل خپل حت اور رسیدلی نو چيله بوتوه په دې باندې پلان به خوشاله شو تر جدي په څلونه وړي راځه و داوود دا وسلیمان او یاد کا و دا اودللی سلام او سلیمان ل سلام بعضې کتابونو کې د سلیمانه دی سلام نورې پیسصلیم ذکر شوي دي په یو پیرا دوه ز نهوي هغې سره د لږ وخت بچی مطلب دا کم عمره بچی وه سره فغې کې هغې جر ته جامي ندا دوال ما شمان بچی خوا نور و سره سرا اچوری کې پا دی که شرمخ راگی یو بچی او تختو سنانو تا خوبتوها خوی یوی وی ستا بچی تختولی نوبلی وی ستا بچی تختولی تا دوال پا یو بشی جنگ دی سلیمان علیہ السلام پر فیصلہ راغہ باځه ویته داوود علیہ السلام وتاول په صلو کا چې دا مشروی دا بچی زما دین بسدار دي مشلشو سلیمان علیہ السلام وروته په فیصلے خدا ته وکړ وی سلیمان علیہ السلام میږي دې داړو په دې بچی جان دی یو توې استا بچی شرمخت تخ تولې بل وې استا بچی شرمخت تخ تولې ما ته و چا را وړی دا ماشوم به کټ کوم نیم به یوی شي نیم به د بل شي ی زرانوي صحیح ده هغه بلې زننا نووي نه داسې و کو ب چې بهته ی وورکهخوا ما دا کمې زنانوی نووي چې علا می اللهلاوان م کټ کووه دغه باه کې داره دیې دا ت خفه کېږخه و داوود او سليمان یاد ک داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام اذ يحكمان في الحرش چې کلا دواړو فیصله کوله په باره د فصل کې اذ نفشت فيه غنم القوم چې کلا سرې د لوي پاي کې بيزي د قوم وکنا له حکمهم شاهدين او یو مونگا پی سلی داغی خبر لرون کی ففحمناها سلیمان مونگ پویا ورک داغا پی سلی سلیمان علیہ السلام تا او دی دوارو تا مونگ ورکڑی و خوکمن او علم و سخرنا معا داود الجبال مونگ تا بی کڑی و داود علیہ السلام سارا غرونم اغا غرونو و تسبیح ویرہ داود عليه السلام بس سبحان الله سبحان الله شروق کغنا غروب و سره شروق و استرا مارغان و بوتر شروق بل داغه आवाज الادہ سے आवाज ور کړه داود عليه السلام تا چددا سے خيسته आवाज او چی ذکر کیا نو تار کی و سره تسبی وای مارغانم و سره تسبی وای وکنا فاعلین منذکر که اون کیو وعلمنا صنعت لبوس او خودنا کړو موږ داوود علی السلام ته جوړول د تاسو د پارا د اوس په निजामي جنگي جامي لې څوسته نکوم دې د پارا چې بچ کی تاسو لرا منبس کوم په جنس تاسو کې دغه جامي چې تاسو چولیا دا پت جنگ کې تاسو حفاظت کی فحل انتم شاکرون نو آیات تاسو شکر کون کیے ولی سلیمان الریح ممتا بکڑو سلیمان علیہ السلام لرخوا آسفتا تیزا تیزا وامولتا بکڑوا تجریجت لبا پا حکم ددسرا الالارض آغ ملکتا چی ممپک برکت اچولی و شام تمتلا تجریجت لبا پا في تخت سليماني في حالة يومي 8 سفر يومي 8 سفر يومي 8 سفر وكونا بكل شهن العالمين ويومونغا فارسيزبان نفوا ومن الشياطين وطابع كروا مونغا شيطانان سليمان عليه السلام دائما شيطانان هم طابعوا يغوثون غفب د سلیمان علیہ السلام دا پارا بے غفی والی ملغلر بے رئیس تی ویا عملون عملا او کارونا بے کل کارونا دو نزالکا دا دین علاوہ نور کارونام کل وکنن علاهم حافظین او یومددی پازت کون کی و ایوب آیات که ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام بازوی دادا رومیانو نوخا دی علاکہ چیوا ایشیائی کوچک ایوب بن عیش اللہ پاکوی دتا او الکان او دری جینکی اوار کرے دی او الکانو دری جینکو ازوانے کی دی ودونوں کا دا ایوب علیہ السلام دا بی بی رحمت اللہ رب العزتا ایوب علیہ السلام تا دریزا رو خان سو رو خانی ورپی دخزمی دا دار سڑی و خق دریزا رو خانو نو اوزار اگڑی بی او پینز سوار جوړې د کللبې کلب مو ف او جوړی هرر وخت به لګر جاریو وو الله سباره کتهله پایو بلې سریم پہانات را دا رنګې دا بچې لا زمانې دا په یو کمره کې جمع و هغه مکان په غونو را پرېته غړ بچي زمان لونه زامن دا پهکېړ شو دارنګې ډیر کلونه په دیبانې بیماری یو پیره یو حقيمو دی بی بیوار تا دوائی روڑا حکیم تینا تپوتو کو دا نم و تیوی تما نوم خاو نم ایوب بنی آیش تی و تیوی دوائی در قوما خودتا با داوی جدادی حکیم شپارا که وی سیدا ایوب علی سلام تی دوائی روڑا او ته دا حکیم تیری مغرا لدا سیوی نویو بلی سلام سا غصہ شاو سی دا ته کسمتا او تیویر کسی بخوا کئی کم نظر بتائیو سل چوکی وقم آخوا بیا یو بلی سلام تا اللہ سے حد ور کاؤ باز روایاتو کرا دی اللہ و تا غبت چیغا او اللہ تولا جوندی کاؤ او دیکھو نیر مالدارو بیا خو لکا غریب شو وی الله رب عزت پی د ستروځو غ پر پرکو بارانوکو د څم بارانه پيو د ستروځو غ پر پرکو وی ایوبه له دا جوړینا وکړي پی الله او ته ایوبه بس کېنا پی راوستا رحمت دې استاد رحمت له مړي دې نشتا او ایوبه اذن دار او یاد که ایوب علیه سلام بیماری پی راغ لیوه بیماری ایسوه دا هغه بیماری تذکیره قرآن و حادیثو کی نشتا دیر خلق وی بدن کی چینجی شیو تاسو باوری دلی او دا خبره دیر زبی زبی خبره پیغمبران چی وفات مشی کنا دا خوره دا غی بزن مشی خرابوله بیا د پغمبره بدن او پای کې چینجیي داغلت ته خبره د ی وجیانړه شو خبره بعضې خلک دا کسه کې جاړي سره پته بدن د چنجه پری ته نو برې سلام بیاه وچت کو و چېجبې ت را ووره د جربه نو استستاهکر نهشن کولی آباد او سره دام دي کلي چې د دې ب کې نو بچو بي بي د کوره بارا چوليو الله اعاذ بالله ثم اعاذ بالله تاسو کی ته غو غل نو وای یوبا اذنا ربا په شيرين ذکر کوي الله تبارك وتعالى پیغمبران پداسي بيمارو کې نموبتلا کي چې خلاصته نه نفرت کوي و ایوب یاد کا ایوب علیہ السلام اذنا دار ربہ چکل چوک خپل رپتا بیماری کی پکار کین یو الله تا چتدبل یو پی غمبر دربار تنزی چدربز لا خوری نرولی و ایوب یاد کا ایوب علیہ السلام ا دا ربه و کلی چې چېغ کا خپل ربته اننیمه ص ضروررو چې معته رسیندې تکلیف او اوتی زیات رحم کی د رحم کوونکو نام فستجبنا ل بس منکبول واړو کو د پاه پهکه شفنا لري کومون اغ چې بدو تکلیف و آتینا ورمو کو دلهبال بج ددغ او فشان د هغی سره نورم رامتته من اندکا دا وجید رحمت دمنه طرف نا یا دا دپار عبادت کوونکو و اسماعیل او یاد کې اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام زلکیبل علیہ السلام کل من الصابرین دا ټول د صبر کوونکو نام و ادخلنا الله یې مونږه داخل کړو د لارام په رحمت نه پر پهل رحمت کې ان هم من سوالی هنی کنان دیود نه قانونا وزنونه او یاد کما یوالا مئیوالا تیر کلو یونس علی سلام وزنونه او یاد کما یوالا ازهب مغاظبا کل چلاو غصا پزواندا د ګمانه کو چې مبه تنسیان نه راولو پدا هغه تیر کو واکې مکه ذکر شوی وا فنادا فی ظلمات یونس علی السلام چې غا کپتیه رونکی دغه خطرناک جیل ته که کړه یو دمل جو اندی پتنه لګی یو د इलाکی پتنه لګی ایس قسمه پتنه لګی مئی کې رکړې مئی خطرناک دی څنګه سونل تکلیف دی سونل وی مصیبت دی وګورا نو پدې تیارو کې چګه د شپې تیاردا د وګو تیاردا د مئی دګی د پیاردا د درې ترې وی پدې کې چګه چې آدم بابا پنه کې اورستي بچم کې کنا یا ابراهیم بابا بل ځا په چګه وی چغے کا لا الہ الا انت سبحانک اللہ لے چرکا دا متفدی کے سبق دے وہ گورا لوے خلق دی تکلیفون پر آگلی مصیبتون پر آگلی دی گئی صفدائی سفات نشتا فنا دا فز ظلماتی بس چغے کا فتیہ روکی کمچغا لا الہ الا انت سبحانک لا اله الا انتا چه نشتر بلکارسا سواستانا سبحانکا پاک والد پاک والد تال را انی کنتو من الظالمین احفل عذر پیشکی چروا زیمزان لده کمی کونکونا فتا جبنا لو بس من کبولوالی او کو درد دوا ونجیناه نجات می ورکو من الغم می در غمنا او دارنگی من نجات ورکو هر مومن تا ایمانوئل ایګنا او زکریا یاد کا زکریا علی السلام اذنا دار ربای پیغمبر دی زکریا علی السلام سورۃ مریم کې تفصیلی واقعیا ذکر شوی دا و زکریا یاد کا زکریا علی السلام اذنا دار ربو ترې چی فریاد کوپل رب تا نو نو د بچی د هوته د پارسکه یا یو دردزی یو دربار تزی آیا چتا زانګوګانو د جټی ور کوي ډیر خلک پر د وطن کیو چیکلبی اولاد نو وا نطلب درګاو نو تا قبر نو تبتلا باباګانو تبتلا تو التبه سکولو التبه ضربو ته وټی ور کولی الذبي موجيغه خپل فسمګوان التبه هل ګوغان وی پای کی بګوړا کی هوا نو تارنګي اغه زانګو ته به جټو ور کولا چې دې سره وممتا اولاد ملوشي دا وګورا زكريا عليه السلام چغه کن وقل رب تام چلا تغر نی فردا الله یوازې به مفرد ښه و ګوراذ زکریا علی السلام بچي غاری د الله نا دا, دا خلک برځي علاقو باندې پیر بابا تلته د بچيو وختو کوم جینه دې ورا واده شو سوکاله به بشیر نو لو کی یا پچم گاون کی به یو بوډه ابیوا او دغه له باندې خلک سم پیغمبر را جوړ کړل نو لته به تر راځي چې ابه اولاد نشته بچي د پیر بابا د تللی نېمته دې اله بچي ځان تاسو ال بالله علاشا او ځان سره شکرانم یو تاسو او نظر ام انا ک چې راتمه الله شا چيلي برولم غلا برولم پیسې برولم هغه ولاळा او ته ویې د در نه بغیر چا پیره تو مشي او ته خپل وو غریب ثواب موګه او دا خوشحرف په ثواب وکړه منصبې موکان او دا خوشحرف شرک په لې وو وافسبر علی سو کال تیر شو بیا مبوډې په سره را شي زه خو ته لې و ما شکرانه مم وړې و ما منصبې نکړې دا ثواب مم وکړه او دا وګړو څوک له وښ اولاد ملون شاو نو بوډه بوتوی پر تواق کې رسغهستی وي او تاک نه پدې رستا ویندا په پيو ساته واپ کې پيو سا اب بیا په مخښوخه کړي بيو ته په دلبزي په ابي لبزي دا جهالت په ملکي قران چاپي جن دو قران چار اغستو خلکو کو د خپل ګيري کارو دا وګرا زكريا عليه السلام ازناد رب با کړي چې راک خپل رب ته اي ربا لا تزرني فردا مفر دي ما يوازي تغوريدا وارث ور کون ګنا تغوريدا باقي پاتي کې دن کو نام فاستجبنا له منكب الواله کو داغه دعا او وهبنا له مونگا ورک آغتا اوبغ مونگ آغتا یحیال سلام و اصلحنا کابل اگردو نمونگا دلردی بیرد انہم یکینا کانو دا خلق او دا مخی پیغمبران یو ساری اونا دی کوشش کاؤ پل خیرات دنیکو پکارونو کے اللہو از دا خلق چیو یدعوننا مونگی را بلنو رغبن منکونکو ورحبا یرکونکو اللہوی دی منگرامدد کولو وکانو لنا خاشعین او دیو منتعاجیزی کونکو دالک راجمع که چه دا سو انبیه ذکر که او گورے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُون اللہوی موسا حارون محتاج تو پیغمبران چو؟ بل ولقد اعطينا ابراهيم رشد دا مونږه ابراهيم عليه السلام د دین ورکلوا صوفي پیغمبرانو ونه آ... ووهبنا له اسحاق اسحاق مونږه ورکا مونږه ورکا او دا مونږ پیغمبرانو ګرځول صوفي پیغمبرانو شو دار انغي ودودن اعطيناه حكمه در مخ کی ذکر شو موسیٰ علیہ السلام، حارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اصحاق علیہ السلام، یاقوب علیہ السلام، و لوتاً آتے ناؤ، لوتاً آتے ناؤ، لوتاً آتے ناؤ، لوتاً آتے ناؤ، رشت پیغم پیغمبر، و نوان ازنا داؤ، من قبل پستجبنا لہو پرجے ناؤ، وغورانو علی سلام محمد علی جات ورک غور داؤد علی سلام سلیمان علی سلام علی محمد علی علم ورک غور اویوب علی سلام بیماری پر راغ له وا مال چغوا لا مات مصیبت لرق اسماعیل علی سلام ادریس علی سلام زلکی پر علی سلام الله تعالی مغفرت رحمت کے داخل کړي وا وزنون میوالت غور یونس علیہ السلام د مای فگیډکی الله یې مال چغواله وا سوچو وزکریا زکریا علیہ السلام سوچو و یحیی یحیی علیہ السلام ولکې احصنت فرجہ فلفغنا فیہ من روحنا او اگذنانا چپاکت ساتلی خپل عورت بو کو پای کی مونږ د خپل نه وجعلناها او ګرځول مونږ د مریم او ابنها زوی زوی سوو عیسی علی السلام رسول پیغمبرانو ستر پیغمبرانو پر است ذکر کو الله دې د ما ته محتاج وو وجعلها او ګرځول مونږ د مریم لره او زوی دی دې لره آیاتهاند نهخه قدرت لعاالین د پااره د مخلو کاته نهه او مت کوم دا دین دا, دا, دا بیا او دی د ستاسو یورنارب کوم زستاسوور مع پا بدوننو زما بند کوي <تصفح> واق او مرره همم تس نسکا دی خفل دین پا خفل میانس کے کلن ایلینا دا ټول ممتوا پس کی دن کی دی میا مل منسوال حاتے چاچم عملو کو دنی کو کارونونا چاچے نیک کارونوکا وہوا مؤمنون پدا سحال کے چی دی ایمان والیا فلا کفرانا بس بسنا شکری با نکیگی لسا ایهی دا عمل دا دا و اینا لهو کاتبون یکینا مندل رلکن کیون و حرامن علا قریتنا دی آیت تخیال کوئے دیکھن با یو احام خبرہ اغم خطراشی و حرامن علا قریتن اہلکناہا انہم لا یرجعون و حرامو ناممکیندا د حرامون یو معنی ناممکیندا الا قريه تن په یوکلی کلیواله باندې چې مونږه حلاکو سورباي ناممکیندا چې مونږه حلاکو انهم کې نن دي چې لا يرجعون الدنيا ته واپس نشی رات لی یا و حرام مقرر دا ممتبه واپس نشی رات لی یعنی آخرت کی دا ناممکنه دا چې ممتبه دی واپس نرازی یعنی خامخواب ممتبه واپس رازی یو معنی دا شوا <تصفح> یو معنی سا شوا یو معنی سا په یو یو کلیوار ده پر دانه ممکن ده چې مونږه حلاک او دیه مونته واپس ناراضي یعنی خامخا برزي مونته واپس اېت ته توجه نش ته ټول خلق به الله ته واپس کیدای تا یو دا مطلب دویم و حرام مقرر ده په هر یو کلیبا نش مونږه حلاک کو انداو می کنند د ییری لا یرجعون دنیا ته واپس نشی راتلی کله چې تاسو کوه پات کما د دنیا ژوندګی ختمه کما نو بیا دنیا ته واپس کرا غلی چې بیوی چې دا روخ راغلی دی الله یې نشی راتلی ادا بیوی کناوی روح راغلی او روحو ناراضی او روحو امدادم کوي او ځې په دا وخت ورکوې دا روه بین والله ن شي د بل پس سر ناست دی دا انو په کتابونو کېشته د بعضې روافو په کتابونو کېشته ورامون الله ق ک نه نه هم لایرجون حته اضافحت تردي چې کله پرانتی شي یا جوجه او معجووجه یا جووج ماجووج بند شوي دي دا چې باندې ګړي زول قرنین بادشاہ زول قرنین بادشاہ وتا د اوس په نو دیواله دی او دبي نکړې شي تانبه پلاستره ولا ورکلې ديږي پاري راخېږي اخو اخو یي حتی اضافه ته تر دې چې کلبا پران ستیشی یا یوجو ماجوچ او جیبا د هر ډېر نه ینسلون منډوي وقت ربلواد الحق او خنځ دې براشي واده حق قیامت مشبياب فایزاه شخصه دغه وخت کې با تغیر اوتی واجبره اوتی یا سترګې د اګهسان او کفروچ کپر کړي دي سبوی یا ویلنا حیث باید منلرا قد كنا فی غفله من هذا مغبه غفلت کیو د دینه بلکنا ظالمین بلکہ مونږ ظالمانو انکم یکیننتاسو او اغه جې تاسو عبادت کوئ سی و د الله نام حسوب جهنم خشاک به جهنم دی انتم لها واردون تاسو به اغه تور نه اوسه لو کان ها اولی الیھا کچرت دیده بندګې حقدار وی ماور دوھا تبا نوور ننوتي اغيطا وكل انداتول باپده كي خالدون حميشي لهم ديل باپده كي زفير هرنه دلی وهم او دي باپده كي ان الَّذينا يكيناً آكسان سبقتا چه مخيم وكرر شوي دي ده پارا زمون ده طرفن جنت او لاییک نو دا کسان با او ان عذابنا مبعدون عذااب نه موبعدونون لري کللیین لا یسم او نهدي به نوي حسیسهه کشار د جهننمما دی بعد د جهننم کشارم نووریوه هم اودي پیما په اغڅ کې ب اشتهحت چې غواړی ددي زلونا س چې دديروونه غواړې نو په داې مضو خالدونو حمیش بیعا لا یحضنهم الفضع الاکبر نبغم جنکی دیل راہ بط لوی لوی ہے بط بی خدا اہل ایمان مخلصین دیل ربا اغان نغم جنکی و تتلقاهم مغن برازی دیتا ملائکا دیتا بوی حازا یومکم داس آغا دا تاسو آغاو ورځ دا چې تاسو سره واده کولې شو یوم نت ویس سما پاک مرست بارون غاړو موږ اسمانونا الایز اسمانونه بارون غاړو کا یوم نت ویس سما پاک مرست باران د اسمانونا پشان درا غوندولو د ريجستر والا کتابونو لرا یو کتابونو والی خپې کتابونه راغونلی داس غونه به راغوم ته د دنیا نظام به ختن اخیت بهقییاوت به شي کهبا به د انا سم چې مونګ اول زل پیدا کې تاسو سمګ چې مونږ شورو کړی اول پیداش نو دو هم دوباره به دوباره به داسې وعدنا علینا د مونږ باندې وعده مونږ دا کار کوي او ان کیو ولقد كتبنا بالزبور دې آياتم ل ख्याल کړي ولقد كتبنا في الزبور یقینا مونږ لیکليو په زبور کې په ذکرنا زبور نه سمورات دې ذکر نه سمورات دې یو مطلبو د ذکر نه مورات تورات ذکر نممورات دی د ذکر نمراتات د زبور نمرات چې دات نه پس کوم کتابونه او کې دی یقی نن لیکلی مونګا په زبور کې مبا د ذکر واقت کا طبنا في زبور مونګه یکلیو په زبور کې پس د توراتنا پھن بعد دا ذکره پس دا توراتنا یو دا, دا مطلب دوین دا ذکر نمورات لوحی محفوظا او د زبور نمورات عام کتابونا سنگ میوی مونگا لیکلیو پا کتابونا که پس دا لوحی محفوظنا دا خبر اول وی محفوظ کې وا او دای نه باز بیا آسمانی کتابونو کې وا کما خبره ان الارض يرثها طيبادی سوالحون چې جنن زمکا د زمکا دو مطلب دی د کوم ز زمکا یو تفسیر د دې دن ارض الجنت د جنت زمکا چې دا نن د جنت یاری سحاق دا میراث سره وړي زمانه کان بنديګان دا زمانه کان بنديګار د جنت مو کې یو مطلب د کلی پوری شي مطلب د عرب د مراد ارزې شام د شام زما کا ان الاربعہ جسمکه د شام دا به حاصلې بندگان مکان دا عمر رضی الله عنه په زمانه کې د فیشنګوي پوره شو شام په څکو او دارنګي معاویه رضی الله عنه اور باندې گورنر شو سو گورنر شو او وګره صالحون پر دې نه دا معلومه شو چې معاویه څه با او گورا اغالتا گورنر شا اغم سالی ہیرو کیلے خا. انا فی حادا لبلاغن یکنن پا دی مضمون کې خامخا تبلیغ دی اغا قوم دا پارا عابدین چی بازت کون کی دی وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین وما ارسلناکا منگا نی لگلی تئے پیغمبر مگر رحمتا للعالمین دبار د مخلوقات قل او یا ای نبی علی السلام انما یوها الیہ یقینا ما ته وہی کول شی انما الہکم الہ واحد چیکینم کار ساخت کار ساختاسو کار ساز یکیو ایتاس غالک دی حکم نو د الله تام فینث ول لو بسک دی مخوالو فقل تو ورته زغه خبر در کوم تاسو ته پوره خبره وان ادري او زنبوي گما ا قريبن چې نيز دي دو کليري هغه عذاب کې تاوسره وعده کوری شي انه يعلم الجهر من القول یقینا الله پويږي په زور سره دی نه او پويږي الله په سچ تاسوي پټوي و ان ادری یو زخه نبو یې ګماله په تنښت لا الو شاید چې دا پیتنی تاروستو کېدل لکم تاسو د پارا او سکت هر یو وخته قال پیغمبر وی ای زماره با فیصلو کې په حق سره زمونږه رب د مهربان بادشاه المستعان داغنا امداد طلب کیږي په بدلد اغه سکی تسیفون چې تاسو سورت الحج مدنی سورت دی په ترتیب د سوراتو کې 22 دی په نزول د سوراتو کې 103 سو او دا دویم سورت دی چې شروع دی په یا ایها الناسرا کاول او سورت النساء په یا ایها الناسرا شروع سورت النساء د اولی یې سینا سويم اول فاتحه وا بیا بقرہ بیا آل عمران نو بیا النساء دلته وګوره اول سوره الکهف نو بیا کاپ نو رس مریم نو بیا انبیا تر پسی دې او 152 نو دا سورته په ترتیب کې دوه شتم دی او په نزول کې 103 نمبر دی مخ کی سورته کې د انبيای کرام علي مسالم تذکر او کار نو دي صورت کې وایە چې دا پیغمبران الله ته محتاج دي مخکې صورت کې د قرب قیامت بیانو وټو چې اې ترابل للناس حسابهم نو دي صورت کې وایە انزلزلت الساعه شيء عظيم دعوت سورت ازباد توحید پلس و دلائل و سرا اوفا سورت کے نفید شرک پر دعا دی سورت کے اسماء حسنہ پچیسو حروب پا دی سورت کے پانچ ہزار ایک سو پچتر یا ایوہ الناس اتقو ربکم دی صورت کے بعد اتقو خون دیخا یا ایوہ الناس دام دی صورت کی ذکر کی گی جلتا ورپسیعت کہ یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس سر خطاب دا پا قرآن کریم کی انیس کارا تشوی دے یا ایوہ الناس اتقو ربکم دا صورت نه دا جیبه صورت دیکھ مکی دا دی ها د کی مکیه ای تو نه رښتا بعضه ایتونه د د شپه نازل شوي نو بعضه ایتونه د دې درزه نازل شوي بعضه په سفر کې نازل شوي بعضه په حضر کې نازل شوي بعضه د صلح دی بعضه د جنگ دی بعضه محکم دی بعضه متشابی دی یا ی ناسود ته ربکم اے ا خلکو یاره کوي د رب ستاسو نام نه زل زلتار زل زلی نهسه دی یو تفسیر په کدارې چې د دی زلزلین مراد نهرات دا به دنیا چې زل زل یا دا د قیمت د ن یو نخی زل زل په دنیا کرا شي دنیا به خت شي دا رنګې دوی مطلب دا دی دا د قیمت پهرض بانددي د ډومبی شپلی سره به یا یو کول په کې دا چې دا د دویپو کې د شپلی نه پس چې خلک دقبونه راپورته کېږي کرا نه دغه وخت بل زل او ولاتا څه ده بس زلزلہ شي دنیا بروانه کی خا څنګه شاعر وے تورفتل عینے جہاں بر حمزہ ندا دستر کی پرب کی بتول جهان یو بلرا وا چی وس دستر کی پرب کی تورفتل عینے جہاں بر حمزہ ندا کس نمې ارض کی جا دمزہ ندا د هیچا با طاقت نيا چې دغه زیک ساح اخلي امره ساق استو وسم ځاني تور په تل عينې جهه ندا کسنه مې ارت کې آن جا دمزه ندا اوست سلطا هر چې خواه دعو کو ندا اوست سلطا هر چې خواه دعو کو ندا اغه لا بادشاہی چه څواړي اغه نو عالم را درد می ویرا کوندا او دا عالم د دنیا به یو ساعت کې ختم کیږي دا غوند دنیا به یو ساعت کې ختم کیږي ځکه غ بادشاہینو نو سلطان هر چه خواهد او کو ندا عالم را درد می ویرا ویرا کوندا یا ایوه الناس ای خلکو اتقو ربکم او یاریگی دخفل ربنا این زلزلت ساعتی یکینا زلزلت دا کیامت دا قرآن ممتوئی دا کیامت زلزلت بای شیعن عزویما یو سیزدی عزیم و شانعی بطناک دادا سی خطرناک و رزدام یوم ترونها پا آغا رزا چی تو اوی نکنا نو تزحلو غاپل بشی حر پیور کون کی زنانا دا آغا سنا چه پیولا ور کئی ما شم دے مور پیور کئی دا غزل زلت چراشی با بچی بے پروانی نفسی نفسی بییا ادو نحبت بییا کدر چا زانا ور حملی آغی با دا خپل حمل اغر زیاف وَتَضَعُوا كُلُّ ذَاتِ حَمْلِن حَمْلَهَا او بَغُرْزَئِي هَرْ حَمَلْ وَالَقْبَلْ حَمَلَا اذا خلق بیاسی او دو دو گنتیخا او دو بنیو نشا نشا بئی وَتَرَنْ نَاسَا تَبَوِنِ خَلْقُلَرَ نَشَا وَمَا, وما هُم بِسُكَعْرَادِي بَنِي نَشَا لیکن عذاب د الله در سخت دی ومن الناسی بازی ده خلکونا آغ سوگ دی که جگره کئی پا توحید دالاکی بغیر علم بغیر ده پوئینا ویدتا به او او روان دی پا سرکش پسی کتبه مقرر شوی ده دباره که انه من تولوا شيطان سره دوستي وکا فانه يضله دا شیطان هغه له گمراه کوي او يهدي او بوزي دل را عذاب بلکلی شي ويتا يا ايها الناس ان كنتم فيره بمن الباس ايت تخيال کوي ايت کې دوه مثالي دي ايت کې سړي دوه مثالي دي یوه پکې اسبات د توحید دی یوه پکې اسبات د قیامت دی یوبکه الله خپل یواله ثابت یا او دویم په دې کې مساله د قیامت ذکر کای یا ایها الناس ای خلکو کتاص فشت کیر دوباره جن ند دلیل و اوره دوباره جن چې ته وره دوباره جون د کې د بسنګیا و انسان انو زان تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْتُرَابِ مُنْتَاسُ پیدا کریئے د خورِ ناغ اول پیدایش دا خورِ ناشو کنا دم بابا یا اسم انسان دا چې کم خوراک کئی د دی کم مٹیریل نا انسان جولی گی کنا نو هغه خو دا خوراق نا پیدا کی گی. او دا خوراق د خورو نه نی آرہ یا ایوہ الناسو ان کنتم تیرے بی من الباس ايه خلق کو ک تاسو پښک کې د دوباره جن نو دلیل ووره فانا خلقناکم مونږه پیدا کړی تاسو د خورنا بیا د نطفینا ثم من علقه بیا د علکینا وګوره انسان کې سونه انقلاب راغی اول نطفه بیا علقشوا بيا مذعشوه مذعاء او مخلقه و غير مخلقه پورا اندامون والا و غير مخلقه كم اندامون والا الله تم تمي جوړ کې تم اوسه تل اول نطفه وي بیا علقشوه جم کلی او اب بیا ابيا چوکره د غوخي سنور میاش تکی بکی دائن قلابات را لقا پا تیارو کیا را تیاری دی. او داین قلابات بکی را لنطپینا اول نطپا بیا علاقا بیا مضعا سلویخ را زی نطپاوا نو سلویخ را زی علاقاوا جمشیل بینا نو بیا تکرلا دو... دا غوخشوا سلویخاً سلویخاً دری چلی شوئے سو چلی شوئے سو میں شتی تیجوڑ شوئے سلور میں شتی تیجوڑ شوئے تبلیغ والمار گریوی سلور میں شتی او لگاوا او گو رفت سلور میں کې کی دن اے انسان جوڑ شو کانا و تم دو جماعت ماحول کے سلور میں شتی تیر کر نو جوړ ام جوڑ شے اللہ اکبر کبیرہ ل نووب ی نه لکوم دی د پااره تاسو مونږ وواظین خو تاسوته و نوکررو سااتمون پره همونو کېغ چې مونږ و تر نټې موقرهې پورې کم مودش شپغ میاشت او زیاته مدر نخ او الله را دی نه یوامو غواړي نو سووا مودهکم یما مزهحاک بارک کې را ځ که نه سلور کالهاد پیداشه سلور کالی په بد د مدرې تیر کړي وه بلا اجل مسمى ثم نخرجكم بيا من رعب ست ثلاث لا ما شومان تاسو ما او الله پاک تاسو دنیا تا راولي بیا الله تاسو تربيت کوي د دې لپاره چې اورسه تاسو خپل ځوان eta و منكم بعضه تاسو کې آغيو یو تاواپ چې واپاش یوازان نه مخکې زوانی مرک شي او بازي پتا شو کې أغادي يرد الى ارزل العمر چې دی واپش یغه سپک عمر تا کمزوري عمر تا ذلت عمر تا خرا کې بل چاته محتاج سکا کې بل چاته محتاج دارنګ او دست کې بل چاته محتاج ذلت زندگی ها اد سو مه کوو کې کہ را ځ چې تاسو د دا داسې عمر نهپنا وواړی چېره به ما چا ته ماج کې مخهته ډیر د زیلت جوندي الله دمونږ او تاسو چا ته نه مختاج کويمنکو من یور د الار ذریل عمرور پهې د بعضې مو پهسیین ځکر کوي او چې د کوم خلکو د قرآان سره می آ د کوي نو دی الله دغه عمر د سات وَمِنكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ او باندې پتاڅو کې هغه دي چې واپس شي کمزوري بمرتا انجامي داسي دین نه پويږي دی پس د پوي نه پېڅه مخ کې پويځه اوس په ټیمونو نه پويي و تَرَلْ أَرْضًا تَبَوِّنِ دَازْمَکَا حَامِدَتَن اُچَفَرَتَا فَإِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهَا الْمَاءُ چه کلمون رو و رو پدی باندی او با احتزت نو تیارشی و ربت رو پرسی گی بوگشی او رازر غنی را ٹوکی حر کس مبوطی تازه آن دا کارون دا اللالی دو د دلائلی ذکر که د دو خبرو، یو وګورا دا انسان د خور د ننټ پینا جوړول دا یو د الله قدرت دی په دنیا کې دا هیڅ سوق کولی، کولې په توحید دلیل شو الله په دوباره جن قادر دی وګورا انسان ته د خور نادنټ پینا وجود ورکړي دی په دی قادر دی په دوباره جن باندیم قادر دی او ګورې او اوچ از مکه دا الله به باران را وری د از مکه نه بوتي رازر غونکي پدي الله قادر دي دا کرشمدا الله د قدرت دا د سي بل سک نشي کولې سمچه الله د دې اوچ از مکه نه د بوتي رازر غون کو دا سي بتانس د قبر نه دوباره روباسي ته دو په قیامت پکدلی شو څوک نو کار کوي کنه ذالک بان الله الحق دا پا دی وجای کینن الله دا غ بندګی حق دا وجود حق ده او الله چې دی یحرل موتا الله جون دی کیبه ملو ولرا دا څنګه دی دا اوس زر او لا کو کرول نه دی دا غ بلا مړی دی وانه ولا کل شیء قدیر اڤا ارس قدرت والا ده کنا وان الساعه اتيهت يقينا قيامت خامخرات دن کې دي لاريب بي اي شغب کې نشتا قيامت رات دن کې دي شغب کې وان الله يبعث او الله براجوند کې من اغسو کا فل قبور چې په قبر نوکري سوبال لرا پروت کې سوبال لرا جوندي کې چې په قبر نوکري نو قبر نو کی جی دا مڑی کی جوندی دا مڑی کی ردی بالا راجوندی کئی تے قیامت پارہ جو وان اللہ یبعث من فالقبور ومن الناس باذ خلقنا اگدی یجادل فی لام چ جگل کئی بتوحید لا کی بغیر دا علم نا بغیر دا ہدایت نا بغیر دا کتاب رنا کو ممکن نا ثانی عرف چ خلک واړی د نیغې ده د لارده الله نه لهو په دنیا خیزیون دله په دنیا کې رسواید او نزيقه او سکو دله پرد قیامت کې عذاب الحریق عذاب د ژوند کې ورتبوي زالک بما قدمت یدا دا په ثواب ده اغي چې مخ کې لګی او یقینا الله نری دي ظلم کوونکي په خپل بندګانو او من الناس بعض دخل کو نا اغه چې دا عبادت بعدت کوي خو په شخص سره کوي بعد پهزار کوي درس ته راي نهفللونم کوي تعجودم کوي نو جیم شي خو شخص کې نو که چر ته د د کار اوار پخ چلېږي نو بیا س کې له کار سره چلږي خلکو ته راض ت بلخ کې را او دین ته را کار کوې چلږي او که کار کو نه چلېږي نو بیا بیا چوټی ووري په دی جه مولانا صادق صاحب حفظه اللہ د هندوستانيو بهترین عالم دی یو کلی رایونې چې ماکی بیان کاوه په دې زمو تبلیغیان په دې خبرو خلاف کې یو څومره مولانا صادق صاحب د ریون په استعمال کې تاسو چې خلقو ترسیرو زین چلي نسلور مې دا وای دعوت مو یم الله فلاړ کې روزا الله بریکارونه سمئی تاسو دې خلکو یې کړی ترهوزه مرته پریدا والاته تی بیا څه ما شکوا دا بچا تا نه وای تبو لګدار وې بيتر روزا چسنا سدین دکو دغه منغه فرس دي ککرله دنیا سه میګيو کنه سه میګي خبره مو سمجتره نه ده ډیره قیمتي خبره کړه وا دا ما نن طرفه کاپی کې لیکلوه دا د 2002 د 2003 خبره وچتا خبره کوه ستاو چھ تہ دین د کار وای بہی اخرت را روان می جگی تہ تیاری گو دنیاوس می گیو ک نہ سمیگی نو من گن سبب تراو زما مل مسلیم بخت یہ حل کی ودا کم رل جتنا سو پد خپل دعوت ریوستو در تراوی تبلیغ تلاو اتاو صلی اللہ علیہ وسلم نو یاب ردی چھ لیکالون نہ سمشی یابے سم نہ شی ک سم چھو یما دلی ونی اجه پوره شو اوس تا کوه یم به نور د دې زم کار مګ خپل اجه دې او که پوره نشه وی به دا امي څه مو دا تمږي دروګرا توی دی به بیا دې دې کار وکړي خبره مو سمجھتے را خبرې د مشرانو ته لګي یار ساتي بازي مرغري ينه اريد کي خیال نکي وکرا زبث مسليب دي خلشيو كردنه بده امقلاصيو ورګار بده چليږيو بي بی بيم داسه پريداو بيم داسه پريداو ټول ارصبه به برابر دي نتغت زين کرا ولا بي اخرت ته ياري پر کار دي کي دونه دنیا کار زمي خريو كن خريو ودغه تنج د دنیا تن د ټکي دو سوچي دی يو ديبا کټ کیږي ناوې کنه خبره غلطه ده پته سوګو دې آیت تا و من الناس ی باز دخل کو نه هغه سوګ دې یعبد الله چې دا الله عبادت کوي ال هر پن فشق سره ف ان اصوابه خیر ایو ساده وانتنو چې تبازی داسې مرګر ورتا وی جره ازمدار الله کوي او تر رضا زه را پېشیم نبی مشرانوی به پېسو ب پ دانان سره بوتلو بسته یا الله کوي بشک چې الله کوي خو دا دنیا الله د ذبابو ماحت کر که نه الله د اذباب را لگرري دي یار چې د سببابو نه سووک کار کوي دا تاتون دی دا تا نا رووا دی هغې ځان سره بوتلی دی نو د شپې او ملګري یا د غامیر ص په خپله در د بال لاند دی او لوپ کې دي د دې تا جوړه راپازي چې بس ستره ولدي له کله څخه لپیری کدا خو سمچل লিখا یو شپه په دویم شپه په دې دریم شپه زان غلې کړی چې الله پاک د پېښې د بالغ لا نسنګل نو هغه میر چې په لارې کې پیسې دي چې خو دې سره الله ستکلک ټینګ کړی وي مرګوبې راپازي ویلا مې را نیولې ده او کمه کله سره چاله د دنیا لالچ مو ورک او چې دنیا به د دنیا مسالی با دی حل شي روزا او رازا ملت تر ازالک دین تراشا ای هغه که وصلتی کی گیا او که نا خدا خودی مداری دیارا که تب دین دکی اخیرات تب تیاری که کس کستا دنیا خاکی گیا او که نخاکی گیا دادا منافقین و حال بیان نیا ومن الناسی بازی دخلکونا من آغصو لی الله چې د الله عبادت کوي په شک سره دن که او سی وته خیر ایت معنبي کلک شي پایږه کار خديخه کیږي او بلاب مصلی حل کیږي او وان اسوابت خو فتنه او کوري دې له تکلیف نو انقلبا على وجهي وړي په خپل مخ باندې چې د دنیا پرست دي دنیا پر دین کار مې دنیا له فارق کوي چې دنیا ميخي و خسرت دنیا والاخره د دې دنیا م تاوانې ده نو تاوان کې دی او ذالک هو الخسرالمبین او د دې تاوان ښکارا یدعو من دون الله دی مدد کوي سیوا د الله نه حاجتونه وکړه پریاذونه کول مدد غختل روزی طلب کول دا بل چا یدعو دیرا مدد کوي اغا چال من دون لا ال سوا د الله نا اغا چاته نذرار ور کول شي او نه نفا او ذلک هو ضلال البیت او دا گمراهی لري دا حق نا دا ډیره غټه گمراهی ده چې بل سو مدد کې بل ته چغه و یدعو دیرا مدد کوي لمن باج وی دا لام زائد دی یا دا لام پمانه کې رستو دی یدعو من لدوره ایمان ته خیال کوي یدعو لمن دوره اقرب من نفعه یدعو دیره مدد کوي من اغسوک لام پک زاید شه یا بعض مشایخ ودی غفقی کی قرآن کې زائد الفاظ وشته اگر چې نه په کلام کې د ختم د پاره خوځا لام زائذ نبی نو یدعوا دیره مدد کوي من هغه سو دا لام اخوا ابوذا لا ضرره چې خامغه داغه زیاد زیات د پیدا نه ضرر نو یعنی پز کملو ضرري مخ کی ایت کې وی لا یذرو ولا ينفوه نه ضرر ور کولیشو نه نه پا ور پسې ایت کې وی ضرر د نه پې نسې وې شاو څنګ مخدېت کې سووي نفع کې zarar څه نه zarar ورکول شي او نه نفع ورپسي آیت کې وي zarar دې دنه په یعنی نفع پکې ملګو ته شته خبر مخيال ته نه نو کې کوي نه نپوهنه zarar اذن کوي لګا نه په zararې کې وا مخدېت کې سووي نه په zararې او دلته او دلته لګا ونده ثابت کړي نفع پر ځوابداري دوی په اعتبار د ذات سره ضرر او نه په نشي ررسولی د الان نه لاواده درګهونه بوتوتانه دی چا سره نه په نوقصان په خپله نشي ررسولی البتهکهڅوک غې ادت کوي نو د د هغې د ادت ضرر سر د غ د عبادت سری ی دیره مدد کوي اغ سوور چې ضرر داغېډیر ندې د نهفناله بسل المولا دیر بد دوست دی او ډیر بد الله اشیر مرګرم نهله ی خللولهنه یقین الله داخله یا کسان یقین الله داخلی هغه کسان چېمانې را عمل عملی کیک جنتونو تا چې بږي بلند دی داونو دا داغین انی هرونا ابن الله یفعل ما يريد یقینن کای الله هغه چوغوالی من کان یظنو دی مانو ته له خیال کرے من کان یظنو هغه سوق چی ګومان کای الین سرہ الله فی الدنیا چی هچری با امداد کو نقید در سر الله نه په دنیا او اخرت کې نفال یمددو پس اُگددی کی بے سببن یورسے اے لسماعی اسمان ترطا برد یورسے سگی اُگددی کی اوزان لدے مری کی واچے ثم یقتع بیادی پری کی بیادی پری کی جدی نو آیا دز ربی دا غصہ ختم شی اوگو ددی کی رسے چتا اوزان دی ملکی تفسیری جلالین وی پدی بیدا قصد اکتو بی پدی کی نی چه دی وی جی پیغمبر خرد الله امداد نه اوگو ددی کی رسے عین اسمان تاو دیدی وخیجی لار دا امداد دی بند کی شفلی تانوی رحمت اللہ لی دا مطلب بیان دی تفسیری جلالین وی دیدی دی زان ملکی اوگو ددی کی رسے چتا او ځان دی ملکی کی، یا سو دا گمان کوي چې الله دی دی پیغمبر سارا دنیا آخرت کے امداد نکئی یا، نو دی دی دی دی دی دی دی او اج خو اللہ با سارا امداد کوي دوی مطلب او جدی کی رسے، آین اسمان تا دی رسے، او گده کی کنا، او دی دی بر او او چه اللہ دی تا امداد کئی، اغا امداد دی دی بند کې زکو اسے رسی، یا د چاكي ګماني چې د سر الله امداد نکوي مایوس دي نو ګددي کې راځي او ځان دي ملکي فل ينظر ودي ګوري هل يثبنا چې آیا ختم بکی کې دهو دا چل د اغه څه چې دیغه څه کويا چې دلغه څه کړي انزلنا آیات بینات دا رنګ مونږه نازل کړې آیتونه کرام وَأَنَّ اللَّهَ اللهدایت کوي میوری د چله چې غواړی اللهمنن لنه اللَّهِ آم نوول نه حاضو وال سوابنا والناساره وال میسا وال نه اشرکو نن دن دنیا کې موومنا یودیانو صاب نه نصاره یقیناً الله بجدایره ولی فدی کی پامیندہ قیامت د قیامت فرض به اعلان شي د الله ترقنا طول خلق برا جمعیا وامتاز الیوم ایها المجرمون اے مجرمانو تاسو را جداشه ان الله علی کل شیء شهید یقیناً الله پارس باندې گواہی علم الَم تَرَ آيَاتِ نُورِ يَقِينٍ اللّٰه چدي اغه تسجده کوي عاجزي کوي اغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي اغه مخلوقات چې بزمکه کې دي نواره او په مې سوري او غرونه ونه او زندسر او ډیر د خلقونه دلاله سجدي کوي او وكثير او ډيره پرشه ودا پای باندې په صلید عذاب و مَن يَهِنِ اللَّهُ آ رچا لراچ رسوا کی الله نښتا غل رسو عزت ورکه انکه یقینا الله کای آغ چ او دا ایتم چ چاور دو بیا سجداوکه دا واجب سجدای ها ذانی خصمان احتصموا پی ربهم دا دو ډليدي جګړ کای مبارز رب د کې نه کفرو ا هغه کسان چې کوبرې کړ د قو عتله هم سیار جوړی بشي لره جا من نار د وه جا به ته ده چولی شي الله الله سرب جا د وي نه بل عذابه وور یو سواب اړی بشي چی بشي من فوق رؤسهم د فاسد سرونو د دینه الحميم يشيد ليوبا يال لموت يوسات یا ربا یال لموت یوسات یا ربا دا سون مرګری ناری نو زنانا دی درس ترازی ربا د دې عذابونو ټولوسات یا ربا او ای ربا کته دس د صحتوک یا ربا سواد کی خبره چې دا قران او اله خلق می د دې عذاب نه بچ کو تا نسو تپو سکول والے نشتا چدا به دمل دیولی بچکو او داو قران کی خبر دی غب شپ خبره نه را دا موله خبر نه نه باز غله کی دا موليان خله کی ری چې عذاب بیو دا بیو دا بی دا بی داو قران کی الله وی قطعه جولولی باشی دی لرا جامی دور اچولی باشی د پاسه د سرونو دا دی یشی دلیو با یو خروبی ویلی که دی باشی فاغی سرا آغا چې دا دی پا گیردو که دی دا کلمی بیغنڈی ویلی شی والجولو دا او بیسو دی دا سرمنه سریف دا عذاب بای نا نا نا نا ولهم دی لرا مقام عور گروزو نا بای مقام دا گروز با دسی تفسیری مظہری ذکر کیا چیزا یو گروز با دا تمام انسانان او پیریان نشیوچا تولے دا دیده پارا بجودا ملائی کی خواب تول انسانان پیریان چیو دیشی یو گروز با نشیوچا تولے او دا بده تراشنی دا بده تراشنی دا بدسی من حدید دا بده اسپ ننیا دا بده اسپ والله همدي له به ګزونه وي د اوس په نو یالهمونې اوې دیخوا بهي او دخوا کرای دا حقیقت دا دا ندے. دی پهې زمونږ ایمان دی ک سړی دا نهمنې غ مسلمان نه دی کللهمه ارادوو هر کله چېدي اراده و کې یا قرووجور دی روي هر کله چېدي اراده کې چې روي د هغې نه د ووجې د ډېر غم نه دوباره اپکې کړی شي او تبو هی وضو کو عذاب الحریق اوسکه عذاب تو زون کې اے محترم دا عذابونه خوده دیدینه د بیمانه د کاپیرانو مشرکانو لپاره دی کنه خو چې کړي یو مسلمان هم پر وولي حیبت را هیبط راش کنه نو اوس الله مؤمنانو تذیره ورکوې چې زمامب ديګانو دا تاسو د پاره نه لږه تاغذت بحرق و حالة نعمتونه دي خوشاله دي جنتونه دي إن الله يدخل الذين آمنوا يقين الله بداخلي آغا كثان چه ايمان روڑل دي او عمل کرنه که جنتونه تا چه بایه بلان دي ده اونو داغين نهرونه ديوه الله را بلزته جنتونه تا داخلي داس جنتونه دا سی جنۃنا چی دا داغی د اون ولاندې با نه ورونه بهيږي او دا نه ورونه چدی دا نه دا بسلور قسمه نه ورونه یا د خالص اوو نه ورونه بیا د شاتو نه ورونه یا د شرابو نه ورونه بهي د خالص اوو نه ورونه وای پریزمون کیمان دی دا, دا کوم ذکر شوي سورته محمد کې د دې تذکرہ شوي دا کوم صورت کی صورت محمد کی دذیل تذکرہ شوینا ان اللہ یدخلو یقینا اللہ باداخل ایام اللہ باداخل ای هغه کسان چې ایمان راولې دي واعمل الصالحات او عمل وکړي په طریقه د نبی علی سلام چې داخلی باداخل ای جنتونو تاس چې به ایږي بلاندې دونو داغین نه هرونا يحللون اچونی بشدی له جنت کې من اسا ور بنگळी ال ت بناري نو د پاره بنگळी رواي دلته د ناري نو د پاره بنگळी نا روا دي ښا مخک به کړه کړه لا تاسو ته بنگळी چولو نبياب خلقو د بيماري لپاره بنگळी چولو په کې د سټایل د پاره شي د سټایل د پاره م څنګه ودا کوم میسج یوحلو ندیل با اچولی شی پا جنت کې من اصاوی ربنگڑی من زحبن دسرو زرو ولو اللو او ملغلره جامی بے پا دی جنت کی حریر در ایخ منام تفسیری مزحری ذکر کئیو دی جنتیانو تب تاج ور پسرونی شی څنګه دا تاج به عام تاج نی دا با دا ملغلره تاجی تا تاج با دسی داري يوم الغلره چدا نوید مشرق و مغر مغرب د مغرب ترمین زخلا دا د نور لډکی ییوم الغلره چدا کنا چدا دنیا کی خارجه مشرک مغرب بتول نور لډکی هند چل تستغون تاج د ملغلره نیا و لباسهم جامید دی په کې دریخه مبیا و خذو ال من القول دي تا خودنا كلشي واقع پا طرف دا پاك وينا و هدون او دي تا خودنا كلشوا پا طرف دا لاري الحميد دا استايل شوي ذات ان الذين کا فروح اغا آغا كسان چه كبره کرده و يصدون عن سبيل الله و دو معنى دي خلق بنده دا لاري دا اللانا یا فقبل بنده دا لاري دا اللانا خپلم سبیر الله عام دی ار جہاد نہ خلق منه کويا خپلم ندي جہاد تا تبلیغ نہ خلق منه کوي خپلم تبلیغ تا ندي قران نہ خپل بیان نهي او نہ خپل قران تزي او نہ بل قران تفريدي ټول پکې شامل دي داسې مسلمانان ملاويږي کا اغيوب تل پنجور کوي سرهغه قران نہ منکوي الله اکبر کبیر او په دې شیطان اندی راز خوشاليږي دا کافرانو به تحریک دا چالو وا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وی به کافرانو قران ما وره کافرانو څه وقال الذين كفروا ويل بكافر ان قران تغمغد شور پک کوي او الله وئی و اذا قرئ القران فاستمعوه کله چی قران لست کیږي چپ وات کینې توجہ سره اوره پتا سو بد الله رحم را وریږي إن الذين كفروا يكيناً آغاً كسان جيكوبره كريم ويسود دونه خلق <تصفيق> منكي دل عارض اللانا والمسجد الحرام او خلق ده مسجد حرام لا منكي ده مكي مشرقانو نبی رسلام منكنيو کنا چودة سو ويا پندر سو صحابه كرام آغير آغليو ده مديني منوارين ده دونه كيلومتره چار سو پاین سو کلومیٹر پاسینه تو اکڑه وا پا دی غرونو پا سختو سختو دشتو لارو دا غوط رو او دی بیا واپس که امری تیم پره نخوا دخوا این اللذین کفرو ایکنن آقا کسان چکو پر اکڑه دی خلق بندی دلاری دا اللہ نام والمسجد الحرام او دا مسجد حرام نام اللذی آقا مسجد حرام حرام جعلناه چمنگر زول اغيلہ را للناس خلقتا سواا برابر دی پای کې دیرا او مسافر را ال تک بادشاہی اوم بتواب کیا ال تک گدازی اوم بتواب کیا تیرے دربار میں پهنچے تو سبی ایک ہوئے ال شاو گدا برابر د دانج بادشاہ با ثواب نه کوي او عام خلک به ثواب کوي یا عام غریبانان بوته نزي او مالدار بوته زي سوان برابر دي ديره پاغي کې والباد او مسافر او من يرت فيه بالحاد او چاچه اراده او کا په دغه حرم کې د کګلیچ ال تکو غواله کوي بظلمین فظلوم سرا نذیقه من با اوسه کولر ده عذاب ده جناک نام واذ بو وانا لابراهیم مکان البیت کله چی مونږ زه ورکا ابراهیم علی السلام تا پر زید بیت الله کی الله توشرک بی شیئا او وتمیو ما سره با ایسیس شریک نه و توخر بیتیا پار کور زما لطوائی پینا دپار دا تواب کونکو دپار دا قیام کونکو دپار دا رکو کونکو دپار دا سجدو کونکو التخلق توابونم کئی قیامم کئی رکوم کئی او سجدم کئی وعزن فی الناس خلق نشتا الکلاب انسانان نشتا پسلون نشتا ساروی نشتا ابراهیم علیه سلام تالاوی و ازدن فی الناس خلکو تا اعلانو که ربا سوکو نشتا یسر یا زرط اعلانو که نو اعلانو که که نا بیادی خانکابی سرخوا غرو جبل ابي قبیس ابراهیم علیه سلام وی آغی تاو او خلکو تید د درات لو اعلانو که اور د قیامت دره پورې غوږ اواز الله ورسوکنه خنا کرا واندي الله ورته ويا واذن في الناس خلقو کې اعلانو وکا بس اعلان کوا خلقو تموورا سوقملو الله توینا اعلانو لگاو اوازو لگاو واذن في الناس بالحج حج يا سوقا راضي بتات رجال انا پیدل پیدل به خلق راضي وعلا کُل دوامرن او پسور لیتی زرتاره برازی یا تین اورازی با د هر لار لرینا ال سب د هر خستی د هر کلی د هر ذللی د هر ملک خلق بازت هیو کنیه زمون دا خلق چینل چل ش د کلی اوس بم سوپ نسو زمغه کلی په حرم کی د غدر بم پک سوپی خالو <سؤال> دې کله مردان په بچي څوکي دا هر ملک او ده هر خسته یا تینه من كل فجن عميق ليشهدو دې لپاره چې دې حاضر شي منافع علم اغ خپل په دوطا الله بي حج کې ډېر په دي دي ذين عالمي جوړ شي دې توحيد هغه مرکز ويني التى حتى لاودي قرباني کيا ليشهدوا منافع لهم دیده پارچ دی حاضر شي اغه خلو پیدو تا ويذكر اسم الله او یاد کی نوم د الله په غرضو معلومو کې چې لسم یو لسم دو لسم ایام النحر د قربانې رزیدی بیا یامه معلومات په معلوم مرادو کې په هغه څو چیزوک دی لور کړل لري الله ذا سرونا فكلوا خرید دینه قرباني دیوکا نو خرید دینه او اطعم البائس الفقير او ورکه دنه مصیبت او غلي محتاج تا قرباني دیوکا ثم يلخذو تفسهم بیا دلری کې خپل خیر د بیاری خ لري ک بیاری سره اخوره یا د بیاری اولامبي ااحران بر کې دی حلال شوللیپو نوزورون پووردي کې خپلیمه نقطې ولیت پهاپو او تواب ديوكي دي وکې بلبیتل عتیقه د کور پخوانی نه د پخوانی کوره د بیا را شي او دیې توابو ذلک دا حکم دی و من يعظم چاچ تعظیم کو د حرمات د الله د الله د عزتونو تعظیم چاو کو دا د پاره غوره د پنځ دربد دا, دا و حلت لكم الانعام حلال شوی تاسو د پاره ساروی سیواد اگن جلوتی شي په تاسو حرمت دای فجتن برج ساک زان کو ساتید پلیت انعام پلیسیسه د من اوسان چې دا بندگی ده در درګاونو ده او د حجر د عمرې اکثر احکامات د توحید او داردارت د دا شرک دي ووجې بوق له زور کم خلک چې عمرې او حج د ځ که نه او د د اغ دی نه د هر یو روکن نه سببت واغستو د دا ک کې و بیا ش او ببدتنی. تننی قَوْلَ اوله زور لِلَّهِ الله کونو لِلَّهِ نفا ال الله غره مشرقیې نهبي تفسیې وسی والله ذکر کوي دا یت نه دی د دی جملی بایان ص دقبحت د شرق او د مشرکانو تاسو سر حاج کې که نه کله فکرت رد شې پلی کوي یا الله فرم غیرره مشرقی نهبي مشرکان جوړ نه ش حکم معقلی او بیان شد کې ګوره و م یشرک بالله چا م چې شرک وکړ سره فک انما خر من السما ګوره چې د اسمان نه راټړیو تاسو د اسمان نه راپريو تاسو دا شرک ډو نه خطرناک دی و م یشرک بالله فک انما خر من السما دی لړو التا ګیه چا په هرا نه تاو آدی دګیر چا پیره تاوی دل شریف دکم زنری دخانکا بی ندی وجدی اوس وتن تراغي ددرگاونه بګی چا پیرن تاوی گی کدا به دشي وی کار د ال تکه حجری اسود خولاو چې خولون د حجره اسود خولاول سنت دی چې کله ډیر رښو تینو د کیپک نی ګره ها ته بکټی لیوی ځان حجره اسود او چاله تکلیف ورکو نو گناہ بس بیاستری په استلامو کا یادارنګ یو همسا کونټه والا حجر اسود سره اوله غواغ کړ کا دا چې باندې کې جنازہ دا چې یو لاس کړي نو موږ خلک لاس کړي اوکه لاس دیو سره نو لګاو نو بیا کړي کا تر موږ بس, و بس و اللہ اللہ دا دا او دا بسم الله الله اکبر راځو کړي دا په الف کړي چې دې سره ولګي خبره مخالته راله نو دغل حجر سر حجرت د خولکه تا د الله سره واده و کاه چرهبه د خکولوو خدایو کانېدي ز به زب نښ کولوما ز به د درګونو کاني ن کولوما ا دسي کېې نهی کېدي دارنګې بیاې په د ح ک قورربانی کوړله الله په نو قربي د اوکه د الله په نومه اوس تنته رالی درګونو طببا چې او ګډا نه ووځي دا په خپل کور کې دا الله په نومه لاله ټولا کې درا کنه دا دا رنګي بیا دې په مینا کې شیطانان ویشتاه تا شیطانانو سره الټر دشمنه اظهار وکړه اځل چې بیا و تا وطن کې غاړه پغاړه ورشي باندې خورا دا چرآزی په ایرپورټ ورته غاړه پغاړه ورشي بیا ښا دارنګیت لړی مدینی منورې تلاله ډېر پر آرام آرام سره لاله زړګی استر کې لگاوا د قدم لار نه دا محبوب پیخي قدمونه دون خواره بده لا کوه از مکره الف احتیاط احتیاط سره ګرځا دی علاقو کې وایي راګل را جبرین راګل دی را دیکھ صحابه کرام گرزی دلی محاجرین گرزی دلی انسار گرزی دلی دی خیال کوا تا ال تک لاری مجدی نبوی کدی دورکا تا منزکا او بیا علی سلام تا نبی ری سلام داغ یارانو تا ری سلامو کا تا او کتا ال تل پیغمبر پا کبرمانی گمبت جوړو ولی که اصنه ترازی او بیا اولیاء و تاو نیکانو ته را پیغمبرم را درجه ورکه باقی گمبتی نجوڑه چلی پیغمبر پا کبرم گمبت ده او تا دا خفل پلار و دا نیکه و دا یوولی پا کبرم گمبت جوڑ کلی نازیتی نده یارا دا, دا ناروادی خواه دا, دا گمبتم پیغمبر صحابه و طابعی نو گوری نی جوڑ دا سوس و کالاروس و ترکی حکومت جوڑ کلی د خدای دیم بیا ورستو علماو رواانو خدای فلسات خطروا فکر نه بیا ولا غولک خدای یو اکلی خبره شو دا د پیغمبر علی سلام په روزه باندې گومبته خضرا دي نو چې تم راځيو گومبز جوړه او شین رنگ ورکه لکه داګه لحاظ هوسته کنه دا خو سغیر سره مشهور شوه دي دارنګه تی بیا رااله د پیغمبر او دغو دا یارانو داږي سلام دیوکا نبيات رااله اغه زتا چې کمزې کې 10000 یارانې نبي دفندي د بقی قبرستان تا ال تپ یو قبر باندې سیمنٹ نشتا ال تپ یو قبر باندې ماربل نشتا چپ نشتا د دې اولید اته راځینو بیا موږ برغوند په خجول کړه لا دا خدای عمرېس بيدوانه سریا علامه اقبال وئی کوی زائرین کعبه سےې پوڅی اقبال کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ به نه هی دا حرم کا تحفہ صرف زمزمو دا تا چې حاضرې اسوا کو دا تا چې طواف کو دا تا چې قربانی کور د الله په نوم باندې دا تا چې شیطانشتو دا تا چې صحابه کرامو قبرونو زیارت کو ریتا ستابک رستیو کجوری دیراولی دلنا سری کوب دیراولی راضی انداز کی अजीज मुबारक से मुबारक से मुबारक शाह ادی بیا ات شریک ات دی جوڑا دا و م یشرک بالله من السماء خلق توایا حج و م یقبلو سترگ می الصحابی کرام دا قبر نو سلیلی دیوا نور بانی سی مجو نور بانی مار گلو حوالہ مخال درانا دا تو د پلار او دا نیکاو دا تراو دا ماما تا دی اون دا مار بلو پاک دی دا غی حکم دا دی اغتی او کچیکا نستابا دا د او دا امرین سا پیدا گستی او کنه چکر دیو و خشا پینگ دیو کو د چینا سمانو ریزل د کیراولو او په خل کو تسبیح او توپی تقسیمه وا یلړي خل حج او عمره کېلې واه سبق دي ځان سر راوړلو او ګوره سوره کې الله وی و من یشرک بالله فکانما خر من السماء زبر کړه ک رضیم کې سو کالو کو یو خبر راشی کو امدی کی در امر گری په سلام مشوریم کوي الله نمغواړي زمامین کی دای چمونګه د پنځل لسې سپاری یو کال کی وای ورپسې پنځل لسبل کال کی وای وغډې رمنډب پکې نی او د سر سره ویل کی انور زمامین خو پکې بیا بیا راځي کنه لکه سوره نساء کې رد شیخ نو راغلي او سړی په دیم قرباني دیم ای سوئی اسلوتی کاپنا دلته پکې د شرک وځاحط پورا کاوه کړه دوه اغه زینم و خبره مخيال ترانه لا پنځل له سیفاري یو کال او پنځل له خپل کال وای په دغه کې با پیدل غړي رضيات دي ما په خیال کسانګا بل سوچ بتا سو کې چې چاته الله له څنګه چوري بیا مونته و ان شاء الله او مې يشرق بالله اوس لغوالي په دې شر کو زاهد کوا لکه صورت حج دی ډېر خلک حج ته چلي دي دی ډېر دی خلک عمره ته چلي دي ډېر دی دی خلک روان دي او وقيده بیا موږ دا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَامِ چام چی شرکو کودا الله سرا فَكَأَنَّمَا گویا چی دیرا پریوتو دا بارنا فَتَقْ تَبُو خُتْفَرُ یا اسرلی که دا ملکرنگ دا ٹاپ نا رو گرزیگی رو گزی پا کی پتے لگی گاڑی رو گی نداجی سوڑی دا اسمان نا رو گرزیدو فصاحت په هوت وير او تصيدل ار مارغان او تحوي ياكت ابو زيدل رسيله اغه مكان لريتاب دا یاد کې او من يعظم شعائر الله چا چې تعظيم کو دا الله د دین دا نوو و خانکابي تعظيم وکا د قرباني تعظيم وکا لو فانه من ثق والقلوب یقینا دار د دا اخلاص د زړونو دا د له اخلاص دی لکم فی منافع تاسو لپاره دی چې فیدی دی اله أجل مسما تر نیټه مقرری ثم محللها بیا انتہادر الیل بیت العتیق اغه کور په خوانيتا دا ال تدی قربان او کی بیا براشی توبکه ولکل امتن جعلنا من سقا هر امت کا مقرر کړی مونگا طریقه د بندگی طریقه د قربانه خو سبب کوي ل یسکوسم الله د د پاه چ یاد کې نوم د الله پاغې نوب پې د الله یاد یا د بابا د درګا نومبه پنی یاددي د پې غمبر نوب پ یاددي داور صورت مادي مضمون شوو کهه شک فلی ل یسکوسم الله د د پاه چ یادې الله پهغ سو چې ورکړدي الله د چار پاییانو د ساارنا په الهو کوم اللهو واحد سوره حج دی دا حج احکامات شروع دی فإلهکم بस्ता سوکار سازو إله واحد کار ساز دی یکی او ذات دا مذمذک فله اسلمو خاص الله لا اخلاص کوو او بشری المغبتین او ذی ورکه عاجزیکوونکو تا دا عاجزیکوونکو په غولې ذکر ک لکه دا شرک اکثر دا الله اکبر کبیرہ وبشری المغبتین عذيري ورقع عجيزي كون کوتا داولی دا وای چې عجيزي كون کوتا زيري ورکا دا پدي دی دی وایو الله اکبر کبیرہ چې پد حج کی خاص کر په دوران د احرام کی انسانانو کې سونه عجيزي بسرب وسادرې د بدن نه تو دی نټو پېش سر تور سر دارنگی دی زان پاسو دینش خیرونا دوران احرام کی بدانا خیرینل گئی زان بگرین وی ختم نہ را شو گئی دگیر نہ به ختم نہ را شو گئی نو کون نہ کٹ گئی دارنگی دی را واندی اغا هوائی چه پلی شو دی پیزار سب نہ دے ترتو سرا درس ور گئی وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ او زی وکه جززي کوونکوته ر د جززي کوون ک کم خلدي الذينه اضادكر الله ا قسان چ کله يد شي دد الله چه د الله نمذكر شي نو وجلت پر وجل شي د لونه وجل يري سوخ بعض خلکو د ده مراده غست الله ذكر شوشي وجلت وجد کراسي دا وجد ملي دا, دا. دا وجدل <تصف> وجد دي دا سنني وجد ملي صحابي کرام ووجد کې نه راغلي غټه صحابي کرام مسوغ زيادت مې دا پیغمبر نو وجلت قلوبهم بعض علماو لیکلي دي دا کوم خلاف کې پدې وجد کې راويږي ذکر یا نات شورو او دا برز او درص روح دي تاسو نه خیال ګلې فزان رائے ایاسم بازی او توپون اوی کدی پریشایی کنه وی داستکارو که پا بلی باندیکی نوی او سلک ذکر شورو که کدی پویلشو دوال برغ دیخ پیماتی شوی خطر رو گرده دو حالا سونا نو بیادا سعی اشکی رسون دی او کنه دا بلی نره گردی گی او په پوخه و کالین کی پده بانی حلکه را دی او دا گپن و شپن بازی کتابونو کهی داولا شیطان چکم دینو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خطة غطة غطة غطة غير غدغط پتكي أو حلقه في راضي خاطة الذين دعوا فخواف فلقوا كما مشارعانهم نعوضا من المجلد من النبي قد يجمع تونو كبهو تالبان بو غدغط ويختبهو أو دارنجي أو داربروز بي ببالي مشتهوهو أو بياب سكولر بطباقي أثن وي ویا څنګه طالبانو او سرن چرگانو یو درزبوش برودو په پریشته تاسو کوم شرنګ ته لیږدې جنا یې دې لیږدې په بازار کې کېدل کېږي باندې غوثنۍ لیکته سره یې الّذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اوس دې مشرانی په خوړډي خپل وښورې خلک طالبان مولیانو جمعات کې به خپل جمعې په پښپاڅو پورکو راځي خلې څنګه اغا تنا وتن تر سکاتن خدا پپس لو کرم سرغا و اغا ذلالی چې دنیا کرے بلاळी الله يخصانو رانا د دې خلکو ټول مرد جماعتونو بي عزت او بي ده بي کلیوي ندا وجلته وجلث وجلد ذليرتوي الذين اذا ذكر الله ذا عجذيك انكي ایا کساندی چې کله الله یاد نو په يرشيړو نن د دې وسوابرینا صبر کوونکی په هغه څو چې اورسي دې تکم تکلیف وو ول موقیم صلات حج کې دله تکلیف رسی عمره کې دله تکلیف رسی تبه خیر راغی الله شکر مکوا خوشاله شپا غی باندې د نبی په وطن کې بیمار شو ما د یارانی نبی په وطن کې راغلا تکلیف میلو څو ستلیږم صبر کوا ته به قدم په قدم باندې له خبر را مخته کې ګورهله به کار کی الله مع عصاببه هم او صبر کوونکې انکی پهغ سر چې ورېدي ل کمم تکلیفونه ول مقی م سوال او په بندې کوونکې د منځه ومنمه ضق نامومون في خوون او د هغهه مال چې مونږ ورکې دي خش کوې په لاره د الله کېول ب نه غټ او خان جعلناها غرذولی مونږه دی تاسو اللہ دا پاره دا خاص نوږه دین د الله نه لكم تاسو لپاره دې کې دی دی روزیکاله وخانم د دې تاسو قربانی کوي فذكر اسم الله عليها یاد کې نوم د الله پاغي د الله نوم یاد کې د الله نوم یاد کې چې ال تستار تدریب او څه دې تربیت تربيت نیو شي چې دا بل چې په نومه لالهون پکې مشتخا نه چې حاج مرلی کړړی ده او بیا راځې دا الواې د درګامه نهلی ده او دا دیچکی دیچکې دی را په سر کړی دی بابالهظم د سووک نو ن تا چې الته حاجکو سراجي احبا ف کوورس الله سو دا او چې تاسو اللهوي دا به اولاړی او به را فرځ نه اوک به په اولاړه باندې ذب ح کې چې تمري که فا اذا و جبت چکل راپریوزی اڈخون داغی نو پا کلو دائی نا خوری و اطعیم اللقانع ور او ورکی داغی نا گزارا کونکی توحیر سناک سا کذالک سخرنا حالکوم دارنگی مدعو خانتا سلطه تاوی کلی دی لعلكم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ لین ینا لله حلوه موها ولا دماءها ولا کی یناله التقوه منکم فیر گذنر سی کی الله تا د دې داغوخی او نه د دې داوین یالاتا ا قربانو داغوخی وین یالاتا نرسېږي خو دې مطلب د دې قربانی مکوي اړیدا چې تاسو په خلاص سره کوی د اخلاص الله سره سیخا زکات خالص دا الله دی منیو دا الله دا, دا, دا حکم په ټول سره کومه د نوم نشان د فارانا د ریا د کلاوی د فارانا زکات قربانی واجب عمل دی نبی رسول الله چې حجرت کړې مدینه منوره ته لسکا لکی پیغمبر علی السلام قربانی نذک کذا کړي د 10 کوالي د 59 دور دیاره 13 وی کال لمغوتا سو او ورو اوس نوې نوې خبرې وی تراویف کې کم ځای کې شیل مانے کھانا مغز بدا پتنم راضی قربانی پکی چاہ رہا اس سے مانا لہم جات ساتے خواہ تا قربانی را خبر رو ہم دا واجب عمل دے لینہ لله دا نو نسل د پیس د دا پیس نه متاثر نمتاثر اشی بیا خواہ تو تراوی غریبانان نپی جنی بیا چو قرآن تا مرگری نکی نی احادیثو تا نراضی نو بس بیا بدا ده پسې زیاتږ نو لنا ل الله ح هوها وله دما اوها ولا کې ینالو تخواوا لیکن رسیږ الله ته ا خللا دستاسوونه کذاې ک دارنګې تا ب کړړيدي دا لکوم تاسو دپاره د توکب بر الله چې لوی بایان کې د اللهارويلالی چې بسم الله الله اکبر پ و الماهدااکم په ا هغه طریک چې تازته غود نه کړی د الله و بشریل مسیینیل او زیې ورک سان کوونکو ته قربانی چې کې نو په ې نوذب د سااروي سره میان کوه په تیره چا اړی حالوه د نورسارو مغېماللا لوه هغی سره میان کوه بشریل مسیینین او ذری ورکا احسان کہ انکو تا ان الله یدافع عن الذين امنوا یقینا اللہ چی دفاعت کی حفاظت کی د او ان الله لا يحب الا نخو کوئی کل خوان ہر قیامت گراف سو کم خیانت کی پس کی پر عرض کی خیانت کی کہ زان سره خیانت کئي کہ مور پلازه سره خیانت کئي کہ مدرسې سره خیانت کئي کہ جماعت سره خیانت کئي چاه دي امانتدار ګرځول دي پاي کې و سره خیانت کئي خيانتګر الله نخواخي ان الله لا يحب يقينا الله نخواخي هر خيانتګر كفور او ناشكران اذن للذين یو قاتلونا بانهم ظلمو په آیت کې ترغیب اله القتال وله د القتال صفات د مجاهدین ذکر کړي او دا لمبني آیت دے دا قتال بارک دے دی چې په د القتال باره نازل شوی دی په دې کې د جهاد رواوال راغلي چې تاسو د جهاد اجازه شو او بیا په ځلیت چې د رغا په نور آیتونو کې ذکر شوی دی او زنا اجازه اعلان وکړي شو که کته سوچ د کاپیرانو خلاف منظم جهاد کوي تاسو اجازه ته نو په دې آیت کې د جهاد مشروعیت ذکر شوی دی او زنا اجازت کړی شوی دی اعلان کړی شوی دی للذین آغا کسان او تام یو قاتلون چاغي سره جنگ کیږي د جنگ د جهاد دې د جهاد اجازت شوی دی داولی یو قاتلون کنا دي سره خلک جنگی کی. نو دی با جنگ نکی ولی نکي وله کله دي به سره بروډه خوري بئنهم ظلمو ذم وجا پدي وجا چې دی سره ظلم شوي دي وان الله یقینا الله د دي په امداد خامخه قدرت والدي الذين اغکسان چې دي شوي دي من ديارهم د خلقوروننا حق ترى الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق دارنه په دنیا کې څو نه خلک بې کوره نور ووټنو کېږي په نا د دیني او مهاجريني الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق او دیوې دا اقوام متحد دا, دا پرعنیاں په کټول راون دی ښا ځانته رب ویا الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق د کشمیر مساله په خوان حل شویل وسو کې را ميدان تکاینه چې بس کشمیر وعلى تبا اجازه دي چې دین دوستان سره خوشالي او که پاکستان سره خوشالي نو هغه په صل الله غوکا کنه بس کاغی له خوا دي خوا روزانه په یي بمباره دہی قتل شروع دي دغه مسله د فلسطین دا څنګه اقوام مرتحده ده دا څنګه مسائل حل کیږي او داسنګ د انسانی حقوق ولمبردار دي داخله کوي پراپاګاندا خدا چلی چې موږ په دنیا کې د هومن رائټس لامل بردار یو تاسو غټ دهشتګر یې غټ قاتلان یې نه انسان پیژنه نه انسانیت پیژنه الله په خپل قهر او غضب سره تباہ او برباد کړه الله يا تمام مسلمانانو که غټ کشمیر کې کبوستنیا کې په پلالاستین کې یا د مجاهدینو او د مظلومانو سره د الله خپل مدد شامل حال کې آیا لا پديد مسلمانانو امتحان مکه عربه اے رب ذلجلاله موږ ډیر کمزوري یو الذين اخرجوا من ديارهم اغه کسان چې ستړي شوی دي د کورونو پناه کسره مگر جرمی صدی اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّونَ اللَّهُ مگر دید آوئی جزا مونگا رب اللہ ری دا اللہ رب منی که نا نو زکی عدیف وطن او کلیچی نپری دی اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّونَ اللَّهُ وَالجرمی دا غرِ خواه اگر اگر برالعبادی تلو یو علاقی تا خلقو تیر دا بیان که نو علتاو خلقو واتا د ایدارا جوار کورا چې د دا اللہ سی پتو نا بیان کوا نو دا اگر محلی خالا کولا گیا دا کمپلینٹ پی ہو که رپورٹ پی ہو نو اکبر الابادی ویلی وان رقیبو نے رپورٹ لکوایی جا جا کے تانے میں کې اکبر یاد کرتاه ہے خوزا کو از زمانے میں ولولا دکو اللہ ناسا کہ چرتنوی دا کول د الله خلق لرا بازو لپا بازو ک الله دا باز به خونده فمجاهیدین باندې نه د پکولی لحدمت صوامعو لغه مخ روان شی به ګرجی د نصاراو صوامعو ګرجی او صلوات و بیاونو او ځارنګي عبادت خانی کنيسه و صلوات عبادت خانی ی هوودو عبادت خانې د مسلمانانو کاله دا بعضې کاپیران دا بعض ی هوودان په د مجاهدی نو باندې نه د په کولی نو د تمام خلکو بعد خې بروانې شوی چې یادیې پایه کې نودلله کرن ډیر ډره وله یین سررن نه الله او مه عمداد کوي الله د چا چېور الله امداد کوي نو دا الله ورځا امداد تزورت نشتا خدای سب چې دا الله د دین مدد کوي که نه نو دا داستلکه چې الله سره امداد کوي دا پکې ترغیب دی چې خپل مال بدن صلاح یته د دین لپاره و لگاوه مړه نو دا بدای شي جتا ته چا سره امداد او دا, دا الله وعده څنګه لامې تاکید بیانونی ثقیلا پدې دمې یقین نشتا مونږ هم څنګه به راکې اللهوی ضرور به ضرور خامخه خا امداد کئ الله هغه چا سرج سود د الله د دین کار کیا خبرم خیال ته الله واده پریزم یې کینشته ادي په ایمان یې وای ک یو شړی دل ته کیراشي او هغه ودریه او تر اخلوچینګه کې چې مسلمانانو یو یو د الله سره مدا د الله نه بغیر میسم نشتا ما سره لګلګل داوکې مسلمانو یوه دا الله سره میرا لوم په له سوځي کنه او دا الله سره میرا دا الله لوم په له سوځي کنه اګه غره یې ایماندارو ولغون تا کې میدا بس چې سوچنه شور خرسومه او زارنګ چې لګلګل په کې سودا خرسومه نور میسم نشتا لوم په له سوځي الاکه به یو بیان چې نه شور خرسي وچې چې چې انطور راځو وایو امداد وسره نه کوي او چې الله را پیا چی دا الله هغه ک چې ستاره الله اسره دا لك مې د تشوف دا ډیر خلکې کنا دا الله نو بغې ګوري بل سموي تشه دا زم دخل کو یقیني خاص ولين سرن الله مېن سولو ولين سرن الله زمون او کسره چې د دی دې نه مثلا کراچې ته دی نو یاران دوستان ورته وی که ځان سره خرچه مرچ ډیر والا دی وتوی نه خرچ کوم برابر دا او که څه کمیرا کمی اخوا من ګوپیر کې مې کلیوال شته او کارې نه لريو نو دیو په کی ماړي کې مې تر زامن دی او کاغی را نه اخوای نو دی خوا شاپېسل کولو کې مې دوستان شته او کریمه نه اخوای نو دی خوا په پلان کې کالونه کې رمضان تر دا منو له ماما ځا مونډیل تم او قسم نه مړه الله کو مشته کرا الله ته پکې سیر نه بل ورکو اخیری اول کې دا نه وایو چې الله مشته نه ها داد الله وا دادا چې ولین سورن اللهو خا مخا ضرور به ضرور به امداد کئ الله دا هغه چا سره چې سوق دا الله دې امداد کئ یا دا, دا الله په خوا ده نو او الله د وادي خلاف نه کئ ان الله لقوی عزیز کئ یو سړی راغی او مونږ ته وی چې یو دا ذکر دې ژوندۍ د تیریګي می دا الله دې مدد کومه